Ibn Abbas i radiallahu anhu të regon. Njëherë, pegamberi a lehi selam hyri në banjo, nërsa unë i vendosa uj për të larë e për të marabdes. Pastaj a i, pyeti, ku shë vendosi këtë uj, kuj të reguan për këtë, a i tha, O Allah, bëja të të ngërtheje të kuptoj thell dhije në fes islame. Transmeton, imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com.